Magánügy. Halda Alíz Azonos című regényét rádióra alkalmazta Gáspár Zsuzsa. Második rész. Drágám, egyetlenem! Boldog vagyok és nagyon nyugtalan. Nem téved. Nem fogsz forroslegesen csalódni? Nem arra gondolok, hogy az ügyünk tele van keserves akadályokkal és csapdákkal. Ha igazán akarjuk,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 Rákosi rezzenetlenül ült fő titkári székében, senki se tudta, mit hozott 56-os év. Miklósban a lelki furdalás és a jóvá tétel munkált.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 A harcunk most az egyszer elbukott, sej, haj, ha, de az unokánk majd győzni fog, sej, haj, ha, 1988-ban Vásárhelyi Miklós így emlékezett. Tanulja voltam egy Nagy Imre és Gimes Miklós közti szenvedélyes vitának.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 Akkor ezt nekünk tudomásul kell vennünk? Gimes azt felelte, hogy természetesen tudomásul kell vennünk. A korlátlan szabadság mellett szövekelte le magát. Augusztusban az Újságíró Szövetségben a Rehabilitációs Bizottság alakult, és engem visszaejték a rádióba. De előtte még vár ránk a Gemenci erdő,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 15-én hétfőn jöttünk vissza Pestre. Október 23-áig volt még vagy öthetünk. Az írók nyíltan nagyimre pártjára álltak. Kiszórtak az elnökségből mindenkit, akibe a párt bizalmát helyezte